Петлякові заходять на бомбометання з моря, де менш занітно вогню, перебурюють протиповітряну оборону і, пікіруючи, скидають на судна бомби й торпеди. Десятки кораблів, що пришвартувалися з продовольством для групи військ Кувеланд, потоплені і тепер на дні моря стали кормом для лососів і салаки. Свіжий вітер розвіював дими на підпалених транспортах і кораблях у порту Венспілс. А з димами розвіювалася і надія командуючого генерал-лейтенанта від інфантерії Гільберта на евакуацію його військ до Німеччини. Згасала надія і наситу солдатську їжу в цю холодну зиму. У зв'язку з величезною нестачею продовольства Гільберт наказав різко скоротити корми видачі солдатам харчів, посадив їх на голодний пайок. У новому повідомленні з поштової скриньки писаря продовольчого складу було сказано, що командуючий Гільберт дозволив пустити в розход обозних і артилерійських коней кількість яких стала дуже зменшуватися вже на початку лютого. Голод гнав німецьких солдатів на хутори. Вони об'їдали селян, як гусінь листя яблуні. Чимало голодних солдатів групами блукали від хутора до хутора, грабуючи все, на що натрапляли і вбиваючи людей. З такими ошалілими ми намагалися уникати зустрічі. Дивічі по радіо я передав у центр, щоб нам скинули на парашутах мішки з вантажем, хоча ми й знали, що харчів на нас не настачуєшся з радянського тилу. Нас стало тридцять чотири. Взяли ще новаків. Літак прийняти нещастило. Перший раз підвела погода, другий раз, Дали в відбій ми самі. Нас прогнали німці від галявини аеродрому. Втреті пілоти самі повернули назад, потрапивши під щільний зенітно-артилерійський обстріл. З аеродромом дуже важко. Солдати і служаки СД, межакети, уважно прислухаються до реву літаків. І завжди напоготові. Як тільки на хуторах у селищах почують гурчання моторів, одразу ж випорствують у небо освітлювальні ракети і починається стрілянина із зеніток. Та жити ще можна. Набої до автоматів, до кулеметів ще є, боєприпасами запаслись восени. І вже на рік війни. Вистачить патронів для трофейної зброї. Хоча шмайсерами і німецькими карабінами людей озброєно мало. Хлопці вірять у свою, вітчизняну зброю. Минулого дня свої люди сповістили про те, що запеклий в цій волості куркуль, хазяїн білого дому, так ми іменувала його хутір, до стіни будинку пофарбовані в білий колір. У досвіта колотами три свині. Одну німецьким офіцерам, другу для себе, третю команді межакиті, якою верховодив один з найлютіших ворогів нашого розвідзагону Айсарх Ріменіс. Цибуля виклав командирам план конфіскації одної свині. І отримав добро. З Сибулою шли з німецької мови. Учитель Казимір Великий, Саша Колун, Казимір Малий. Останній в погонах німецького лейтенанта. Команда досить представницька. Можуть не лише взяти свиню, а й супровід до неї, в особі німців чи айсергів. «Однак нам зараз є ні до чого». Поблизу Білого дому була робота цієї ночі в Тараса, а в Латиша Бориса Фокусника –